і справді крізь посвист вітру почув слабкий стогін. Ледь чутний звук, що долинав, мов би, з глибини землі. Проте, ледь чутний секунду-дві тому він раптом став розростатися, стогнали вже наче зовсім поруч. То був стогін і людини, і якоїсь невідомої істоти». Майнула дивна думка, що то Стогне сама поранена ніч, яка, здавалося, затягує нас обох у свої обійми. Та Стогін раптово урвався, наче його і не було. Ніби там показав жебрак на підніжжя пагорбка, на якому тепер проходила колія. Ми стали спускатися. Стогін то народжувався, то зникав. Я побачив на землі чиєсь тіло. То була жінка. Вона лежала скорчившись і рукою загрібала під себе землю. Повільними рухами, напевне, з останніх сил. «Що з вами?» – спитав я, опинившись поруч, але жінка не озвалась. Ніяк вона не зреагувала і на мій доторк. На мої пальці, якими я взявся за її руку, поповзла цівка крові. «Що будемо робити?» – спитав я. «Робити?» – мов луна, – озвався мій супутник. «Невряд чи ми чимось допоможемо їй. Треба кудись її віднести. Віднести? Боюсь, що це буде нелегко». «Нелегко? Чому ви так вважаєте?» – спитав я. «Вона, здається, не важка. Хоча б до найближчої хати». «Найближчої хати?» Та вам тут ніхто не відчинить. Не відчинить? Чому? Тому. Тому що ніч. Тому що ви у старій вишні. Тоді, може, викличимо швидку, запропонував я. Швидку? У здивуванні жебрака прозвучала нотка сарказму. В цьому місці? Хіба тут нема швидкої? Є, але вночі вона невряд чи приїде. Та й до лікарні далеко. Боюся, що нас там ніхто і не прийме. Не прийме? Чому? Я відчув, як до мене вертається глухе роздратування на цього чоловіка. Чому? Ви питаєте, чому? Жебрак, чи хто він був, раптом знов засміявся. То був страшний, навісний сміх явно божевільної людини. Він весь трясся, мов би виконуючи якийсь ритуальний танець. Видовище, якщо це можна назвати видовищем, було жахливе. Густа, глуха ніч, поруч помирає жінка і трясеться від навіженого сміху обірванець, схожий на прибульця з потойбічного світу. І хоч я ні в які потойбічні світи не вірив, мені раптом вперше за цю ніч по справжньому стало страшно. Але це тривало мить, може, півхвилини. Лють, що досі за весь цей дурний, як я вважав похід, збиралася у мені, вихлюпнулася назовні. Я кинувся до Божевільного чи того, хто прикидався ним і добряче струсонув його за плечі. Перестаньте сміятися, наказав я, і коли той не послухався, Стусунув його в груди. «Ви б на моєму місці теж засміялися», – сказав жебрак, проте не мов би, отямлюючись. «Огляньтеся хоча б довкола. Ви бачили таке мертве місто». «Мертве місто? А вже ж! Без єдиного вогника. Воно вмирає на ніч». «Вмирає чи не вмирає?» – все ще лютячись, – сказав я – а маємо щось робити. Ви знаєте, де тут лікарня? На другому кінці міста. Дарма. Допоможіть їй взяти на руки. Жінка, а можливо дівчина, вже не стогнала. І все ж, нагнувшись над нею, я вловив ледь чутне дихання. Отже, жива. Я став її підводити, підклавши ліву руку під плечі, а праву, намагаючись засунути під ноги, що визирали з-під темної спідниці. І раптом, коли її обличчя опинилося на рівні мого, здригнувся і ледве не впустив тіло на землю. Лице здалося мені знайомим. Наступної миті я зрозумів – це провідниця з потяга, яким я щойно прибув до Старої Вишні. Людмила – провідниця з мого вагона, з якою щонайбільше півгодини тому Попрощався. Що з нею? спитав жебрак. Вона померла? Ні, сказав я. Але якщо ми будемо ждати. Вибачте, пробурмотів жебрак, мені здалося, що ви зойкнули. Я подумав, я її знаю, признався я. Це провідниця з потяга, яким я прибув. Провідниця? Чомусь аж скрикнув жебрак. З цього потяга? «Не може бути». «Чому не може бути?» «Вона, очевидно, випала, ледве потяг від'їхав, або... або хтось штовхнув». Жебрак щось промимрив, забіг наперед, став дивлятися в обличчя провідниці. Я спинився. «Вона зі старої вишні», – сказав жебрак. «Лютка Чернякова, старого Черняка з передмістя значить провідницею стала. Чого ж вона дурна мимо старої вишні проїжджала? Невже не могла на інший потяг влаштуватися? Ви її знаєте?»